أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذت من الله أحدا فلن يخلف الله أحده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وحاطت به خفيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا السالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مقصد د سورته بقره بیان د تلورو مسالو ده اوله مسله اسبات د توحید دویا مسله اسبات د رسالت دریا مسله jihad فی سبیل الله او تلورو مسله انفاق فی سبیل الله سورته تلورو برخه کې تقسیم ده اوله برخه سله آیاتونه دا د سله آیاتونو کې اوله مساله اثبات د توحید بیانېږي د يو بیا یو سله یو سر شپګه ویا پوری دا د بیا مساله اثبات د رسالت بیانېږي درېم برخه یو سله شپګه ونه والا 253 و پوری دا پدې کې الله او بلخه برخه یو 215 79 اخره پوری پدې کې څورم مساله انفاک فی الله بیانېږي بیا دا اولی سات سل آیاتونه د پدریو بابونو ته تقسیم ده اول باب شل آیاتونه ده پدشلو آیاتونه کی اوله مساله د پدشلو آیاتونو کی بیان دریو ډلو ده هغه درې ډلې چې په سورته فاتحه کی مختصره بیان شوی وي بی. اولو پنځو آیاتونه کی مؤمنان دوه آیاتونه کی د منکرینو نه آیاتونه کی د منافقانو صفات بیانیږي او کومه دنیا او کوم داخره ورسره بیانیږي بیا دومی سوال نه دور او دوبو د مثال د پاره د مون او دو بو مثال د پاره د منافقانو بیان دي بیا یو وشنا نهه درس پهوري دویم باب شروع کیږي په دویم باب کې عام خطاب د ټولو انسانانو ته چې ای اایوهنا سعبدو ربکم او خلکو عبادت کی یوم ان خپل رب اغا اصل مسئلہ چی اثبات در توحید دی اغا شروع کی پدی امان پینزا دلائل بیان کی سمرد دلائل ورمان تفریق کی چې فلا تجعلو اللہ اندادون وانتون تعلمون آیت نمبر دریوشکی تلور خبری دی یو اثبات در رسالت یو صداقت در قرآن دلیل وحی او تلورم خبر مطالبر دلیل ده بی آیت نمبر تلوروشکی زجر دی او تخویق دی منکرینو تا چی اغا دلیل رانو دی پخبر داوا بانده یا د غداوه و منني آیت نمبر 25 کې بشارت د کامل اغه چاته چاوي د غداوه و منني او د دې تقاضي پوره کې نه په عملو کې د دې تقاضي پوره کې آیت نمبر 26 کې دفر اعتراض ده آیت نمبر 27 ن بیان کې د نه عامه ارباع تلور نعمتونو یو نعمت چنيشته مشتکړه نو کیف تک بالله دریم نیما چې داسې چې داسې کېټوري منافي مستانو د لپاره پیدا کړی دی نو کیف تک فرون بالله درم نیما چې تاسو بابا می معذز کړه په ټول مخلوقات باندې نو کیف فرون بالله او دریم نیما چې تاسو بابا نه یو خطا شوی او هغه می ورته مافړه نو کیف تک فرون بالله ولین کار کوي د الله دیوالینا به آیت نمبر اتدیش کې ترغیب ور کوي قران ته آیت نمبر نه دیش نه تخویف ور کوي مونګرینو د آیت نمبر چالو یو نشپګنوي پوری دریم باب شروع شووی په دې دریم باب کې خاص خطاب د بنی اسرائیل ته چې د انور چې د انور خلک توحید منی او کنه منې تاسو خو باید ومني تاسو خو په دې معنی په وي تاسو ته کتابونه راغلي دي پیغمبران راغلي دي تاسو توحید بیان شول مخکنه تاسو ولې توحید ننګار کوئ تاسو ولې د قران ننګار کوئ د پیغمبر ننګار کوئ نو اول رکو تمهید دا په تمهید کې درې پلېتیا د يهودو بيانيږي جياصل کې د يهوديت اصول دي او د ري خصيفات د مؤمنانو بيانيږي جياصل کې د مومنان د حقانیت اصول دي بیا داغينه بعد خدري پر ایتيان د يهود کم کم يو تحريف ديم کې تمانده حق او د ريم تر کې عمل او د مؤمنانو د ري صفات صبر صلات او ایمان بالآخرت آیت نمبر 26 نه خطابات 6 شروع کې هغه شپق خطابات هغه شروع کې اول خطاب آيت نمبر 26 د ټمو پوري بده کي اتنه متونا اودني متونا بيان کړه اتنه متوني کيونهمات نجات من فرعون نجات من الغرق دريم نعمت اتاحو الكتاب زرورم نعمت عفان القتل اوبنزم نعمت حياه بعد الممات شبغم نعمت تذليل الغمان اوم نعمت انزال المن والسلوى اتم نعمت انفجار العيون من الحجر دوه نعمتونا يو نزور العذاب بنا سما او یو نکمت یعنی یو عذاب ذلت او حوان به سبب او اخره کې آیت نمبر 23 کې تته ته د تیما خطاب مکملي په ترغيب په ترغيب سره صحیح ایمان ته آیت نمبر درش ویته نه آیت نمبر 23 پورې دا دویم خطاب شروع ده او په دې کې د رې پلټیانه د په خونو يهودو بیانی گی او تلور پلټیانه د موجوده يهودو بیانېږي البخانو يهود دريپليتانيو نقض العهود واتيم واديما تول دويم هيال فيز البكر ادالا حكم كي चल ول كول سستي كول دريم دريمبلتي قتل النفس قتل كول او الزام قبل چامن اڑول تلور پليتاني د موجودو يهود چايه كي دريپليتاني و شويدي او سلامه پلیتی بندن وټ کیږي ان شاء یو پلیتی د پخو د موجوده یو هودو تهریف په آیت نمبر 15 یا پلیتی و منافقت او درمه پلیتی پرونی سبق کیو لشو آیت نمبر 8 یا کې تقلید د ارا او د مشرانو د الله کتاب نه مناله د پیغمبر طریقې نه مناله او دخله مشرانو په سیروانو چاغوی کومه کیده بیان ول هغه کیده منل چاغوی بو کوم عمل منلو یا وی کولو دوی بار عمل کوو دوی ماغه منلو دې ته ولیکي تقلید شرکی او تقلید شرعی چې د قران او سنت مانې ځان پویول د پاره ته چا تقلید وکي یو چا چې او سنت واضح کړي وي یا یو چا د او د سنت نه احکام وځ کړي وي احکام ته نه را و باسی وی لکه فقها مجتهدين ائمه دوی د قران او سنت نه مختلف قسم احکام را و مختلف قسم ا, آ، حکمونه د طریق قیاس کوي کی په او حکمونه باندې اواغه مسلې مون او تاسو ته واضیح حقیقت کار کوي حقی د تقلید شرعی دا جایز ده دی د دینه بغیر ته دین د دین حقیقت نشه رسېدل نه نی سبق کی مونږه چلو پلیتی د موجوده يهودو ويو چلو پلیتی د موجوده يهودو دا مخصصين مخصصين سوات سليكل کیږي دا خاص نه دي مخصصين لانفسهم بالجنه خاص کول زان د پاره جنت يون خپل قانون د جنت ټیکادار ګرځول چې موږ د جنت ټیکادارانیو موږ به جنت له چون ورڅو نو انورڅو دا ده یهود صفته او ده یهود پلیتیوا وقالو لنتمثل النار او وایدا یهود ورای سلف یهود نخان اله کتاب دواره بکیدی نصارا او یهود دواره اهل کتابو کی منغه مل کتاب یو تک منتم کتاب ملاو شید قران وقالو او وایدا یهود او نصارا یا یهود یا نصارا زګه ده یهود چی دا, دا دوی پیران غونتیو د نصارو او استادان و او د نصاروو دا د غوی شاگردانو او د وی مریدان غونې وو چې دوی به کومفتتو کوله یان و نصار په نصار او یو نیم بچ ته فیرمیر به او لما اکثر د یود ماو د دوی کتاب او د نصار او کتاب او د یودیانو کتاب تقریبا یو کتاب دی پوه نو وکالو کاو اوای دا اَلَّذِي كِتَاب يَا يَهُود وَنَصَارَا لَنْ تَمَسَّنَّ النَّارُ يَا يَهُود وَوَيْلٌ لِجِثَكَ يَهُودُ اُسْتَاذَانُ لَنْ تَمَسَّنَّ النَّارُ أَوْ شَاغِرْدَانُ غَخْبَرِز دَکَوَر دَغوینا هرگیز بون رسیګ مونت نار او الا ايام معدوده مگر یوتو شو منګ تا ور روان رسیدې آکه چیرته تورځې منګا ځهنم تلاو شو ناغه هغه هغه به له خبره دا ایام معدوده ابن عباس رضی الله عنه د دې آیت باره کې وی رحمت الله علیه یو دی هغه وی حضرت قدادا رحمت الله علیه د ټول تابعین دي ایوبک صحابی حضرت عباس رضی الله عنه وای چې د ایام معدوده نه مراد هغه تلویخ تورځې دي د دوی په کې شرک کړو د موسی علی السلام په نشټون کې موسی علی السلام چې کوهیتور د لاړو وایز وعده موسی 40 ليله ثم تختم الاجله من بعده او یا ته دلته واده غستې موږ موسی علی السلام د تلویخت شپو او تاسو څخه صفات د خدای توونی وره دا تک نورسته او ایام معدوده نه مراد اب ابن عباس رضی الله کول دی ده کرام رحمت الله علی او ده قطادر رحمت الله علی کول دے دینا مراد اغه تلويخت شپيدي چې دوی په شکړه کړو او امام ابن جوزی دغه کتاب د زاد المسير اغي کې اغي لیکي وت انهم ارادو 40 يوما و د دوی اراده او د دوی مطلب د ايامه معدوده نه مراد اي 40 يوما اغه تلويخت انها عدده عدد الايام التي وديب دغه اورز چوي شمرلي ندهغه اورز دوی شمرلي چې ابدو فيها الاجل چې پاغي کې عبادت کړو دوی د سخي ارا ش... آغا... ارا ارا شپول دوی ایام محدود وي هغه تلوي تختوله د دوی به دا کې دوه ګرځي د لورستو ورستا چې کله به دوی مشر یا پلار یا رو... ورو یا ز یار خپل به چمر شو نو هغه پسې به چلو ورې غم کولو دو چلو ورځې به واده نه کوو چخ ورې به ځان خافغان ظاه چمون خپ مړ پسې چلو ځې بهکه تیې شوي او چلو ختممه او ورمانې به دوی یو خیرات کوو یوددو دې خوشاله کې کو چندن بم زمنګ بابا جنت لاری داګه تلويخت شپې به دوی تریکړي جهنم کې الايام محدودا او اوس هغه د جهنم نخلا شوې د عذاب نه وخلا شوې د خوشالۍ یو خیرات به کوله چې دا شکر دې زمون بابا وخلا شوې د دوی عقیده ګرځیدلې و اکیده دا عقیده په دوی کې را روانه و او دا کې د دوی نه هندوانو ته منتقل شوي دا هندوانو څنګه منتقل شوي دا یا په دې لکه چې د بنی اسرائیل راغلی دي لکه موږ پښتانم ځان بنی چې موږ بنی ته ټول ټکوینونو سي د چې بنی اسرائیل دي د دې ته یا خو ورته منتقل شوی ده او یا ولا ولا تاریخ ته بس الله ته صحیح چې حکومت ریکا منتقل شوی د هندوانو کتاب د منوسه سمريتی منوسريتی کې د غوي غوي لیکي و چې دا دریو ورځې کیننه خیرات ویچو تراس مې کول وی دریو رازو کې خیرات تر هېج وخت نه څه دا کومه یوه بارخ باندې کې د ری لا غل مې کړی نو هندوان چې د هغه منوسميتي په نوم من باندې هغه کتاب دایې کې لیکي وای چې دا د لري ولې مړي سراسر د لري خیر اوله دویمه درمه در دیو ترسمه کول وی انوان دا خیرات هر جمعه ومه دا خیرات د خیرات او د پنځه لسمه خیرات او د تلويخته خیرات دا سبب لري دنګونه بغیت اپی دی کتابای د وحشی مړي پسې د غریو وجونه هو بو بو مون کې منتقل شي وی دی مسلمانانو یا په خوانه را کرا روانو او یاد تلل چې موږ اوسېدلو د دوی د اغاثر چې موږ راغلي دي چې موږ اوسه مړې چې وشه درې مې خیرات مونږ کو اوله خیراتم کو دومه خیراتم کو درې مې خیراتم کو خامه خای کو وزانه فرض بنو واجب غنو لازمي غنو که د دین برخه نه غنو خو د ثواب برخه د رسم برخه خامخه ریواچ خو خامخه چې دا ریواځ ده د پښتنو دا رنګ ده ومه خیرات یني د جمیښ په مړي پسې پېکړه چې ووره جوه مکمل شي د جمیښ په ودوې خیرات کو بلکې د سم د سم رواجونو تیرشي مونږ مونږ فکر کوکې چې په قران به وي چې هرہ جمعه شپه وکول هرې څلويختې پرې هرہ جمعه هر جمیښ په پرې خیرات کو یا وړو کې آغات د آرنګې پینځلسم باندې خیرات کې دو او په څلويختې باندې مخامخه خیرات کې دا طریقې د اخراتونو د اسلام برخنه کيو سره دې ته د ثواب کاروي د خوبیت دي ځکه ثواب کار باغه وی چې هغه ته پیغمبر پرې خه د ثواب کار باغه وی چې هغه موږ ته صحابه پرې خره کچی ته تو ته د ثواب کار نوي او ته چي رواج دي د پښتنو رواج دي دام ګنا ده ځکه اسلام په مقابل کې رواج ام کول دام یو یو یو ګنا ده په اسلام کې خو د سنت ماخص چې هغه سره ده یان سنت چې مون اخلو هغه ته موږ چې دا سنت ده مدریو طریقو څنګه موږ غیده صورت موږ چې تاسو نه ده یو چې پیغمبر اسلام وی لی وی خپل خله باندی چې دا کار دغه دغه رقم وکي لکه پیغمبرسته مو کوم کړی ده چې جعفر رضی الله عنه کر خوراک وی سی بمشکات شریف کې غالبا حدیث رازی چې حضرت جعفر رضی الله عنه چې کله وفات شو شهید شو نو نبیسته مو فرمایي حضرت جعفر رضی الله عنه کر خوراک وی سی ځکه غم دی وی بو غم واغم چوک چې ته خوراک ترته توجه کوي په پخله اخلي کوي بل کار چا مې غمي دوی کره خوراک وېسې ماشومان به ورکرا ځانان دي ورکران من منو د پاره نه خا هغه کوروالو د پاره دته به زمونږ پښتونوی کې وېسې کې جواز جوړي وېره خير د ترځو خيراتو کې د کوروالو په ځای مانه د ترځو په دې د مینمانو کې نوی له زر کار د پردې کور کې خلک گزري دا نه ګیره ماماز به بچی ده خلګوزر کی ماماز به خلګوزر کی او دا خیالات خو ماماز کړه دا خو خپلانګی کړه نه دا رسم کو ختمول غواړین او بیخي بو دا شي ختمای په دې ځکه پوښه نو درې ځلې نه موږ ته سنت روزی یو چې پیغام اسنه په خپل ویلی چې دی پلان د کار دراسې وکړي دا رې مثال موږ ډېر په پیغام اسنه ویلې چې جعفر رزل کو جعفر رزل هو کړه خرا کوي او کړه غم شوي نه یې تاسو نه دا, دا رنګ دوه مت ماخصه د سنت دادي چې پیغمبر اسلام په خپل یو کار کړی پیغمبر اسلام په خپل یو کار کړی او صحابه په اګه لیدلې دا سنت ده لکه مثال خبره ګیرا په ګیرا معنی پیغمبر اسلام صحابه و لیدلې ده بلکې پیغمبر اسلام ویر شي ګیرا پرې او برېت واړه کین حدیث ده دا رنګ پیغمبر اسلام خيري کړی چې څه ګیرا هغه کوي ورایي وساحاب کرامو د نبی اسلام د عملو در دا د د شیشو سنت شو او دره ماخذ د سنت د صحابه او عمل خان د صحابه کرامو عمل من د پاره سنت ده برګي نبی اسلام په خپل ویل دی چې ا زمانه پس زما القل فایره اشدینو تابي داریو کوي کوئ شوئ نبی اسلام ویله علیکم بسنته و سنت خلفای راشدین پ تاسو باندې لازم دي چې ما په طریقو او د خلفای راشدین په طریقو باندې عمل وکړئ نو خلفای راشدین چې خلا د څلور خلفا چې دی او بکر عمر عثمان او رضی الله ونا هم دا خو د دتاب صحابه کرام دی په درجه کې او دې علاوه د نور صحابه کرام چې زموږ استاد د لپاره دلیل لخان داوی عمل زموږ استاد د لپاره دلیل دی نو دا درې طریقې دي اوس په درې ورو ټریکو کې نه دا درې مخیراتونه شته نه دا جمعګي خیراتونه شته نه دا پنځلسه مې خیراتونه شته نو دا تلويختي خیره نو دا کلیزي خیرات شته کال په کال کې دي دا درې کتو کوشش تر ثابته دي و دې خې نیمه خلک به څه ویرا خیرات وکړي د کاندې چې څنګه ادمونه د ګناپ کېم دا دا چې کار پیغمبر نه دې کړو کې په کې ګنام دا چې پیغمبر نه دې کړو ته کې ویني چې څنګه ادمونه و خموغو یو ها چدیګی ګناه نشتهره مودا اذان کې چې اخر کې لا اله کېږي دا محمد رسول الله ورسره که کنه دا محمد رسول الله ورسره دې کې څه ګناه ده په کلمه ده پورې ویا نبی ویچ نه ده پیغمبر نه محمد رسولان دې ویډ شوې چې پیغمبر نه محمد رسولان دې ویډ شوې دا نه د پیغمبر نه ویل شوی او او نو هغه کړه دې څنګه کې په خو زما لنجام دغه ده چې برلند اذان نه مخ ته ورسته جسلام و سلام علیکم یا رسول کریم وی نو موږ غسر لنجم دار ته چې ته چې تاسو دا بدت کوی نو چې خپل هه له سنت ول جماعت اغو د جوازونه ګوري و برین خو بیا ټول مخکې دا جوازونه ګوري دغه څهونه ده دغه کلمه نو وکالو او ایدا یهود خلنتم سننارو هرګه زوبن رسېګ مونته نارو وره الا ایام معدوده مگر یو تورز د شمیر اغه چلويخ اوس جوابونه کوي قران خد دې خبرې کول ورته وایا دا کیدہ ممکن ده دا کیدہ زموند مسلمانان اند چمنو جو حرم تنځو مغومت محمدي او موږ ته پیغمبر زم زم محمد زموند مسلمانان دا کیدہ دا چمن هرڅکو کنا کلیمې ویله ده لا اله الا محمد رسول دا کلیمې موږ ویله ده دینه باد ک موږ هرڅکو زمو سفارش به پیغمبر اسلام کوي حالکه د څه نه ده د څه نه ده چې پیغمبر اسلام به هر امتي سفارش به کوي نه پیغمبر اسلام به وویل کوي امتي شرک دغه سفارش نشته ری پیغمبر ستاسو ګورئ کې اومتی دا غو بدد کړي دا غ سپارش نشته او په دې معنی حدیث ته مشهور حدیث ته غالبا چې متواتر حدیث ته چې پیغمبر علی السلام فرمایلی چې زبر حوزه کوثر سره ولاړند قیامت پر روز باندې هغه حدیث ته چې زبر قیامت پر روز باندې حوزه کوثر سره ولاړمه او په ورکومه خلکو تدسی وبوبوي دا غ وبچ اوسره د قیامت پر روز باغه به ته شي د دې وبوبوي هغه حدیث و نبی اسلام فرمایي چې وډل بر رواني اغه نه زبې او پی جنم چې دازم او متيان دي پته به وله کی دازم او متيان دي نه خونه و چې کله رانځدي شي ماتا د فرښتې بو د ښا وې وډل بر رواني زبې او پی جنم چې دازم ما او متيان دي زه په وخت چې دا کمې روان کړي دي نو فرښتې ماتا وي چې دا خو جهنم ته روان کړي دي نبی اسلام وی زب وې چې حلوم ویلې حلوم ویلې مال راشه مال راشه زم سفارش کومه وڅنګه چې دا د زما او متيان زما طرف ته رانزدي شي را روان شي او زما او دا غو میت ک فرښته حایل شي او دغه دغه زما او متيان د سيزان نو شړي لکه څنګه چې سړي خپل پټین او خړي معنی به د سړي لري کی چې لري شي را رانه شي پیغمبر اسلام ته او ماله به وې فرښتې چې يا محمد انک لا تدري اے محمد دا ورو غالبا چ متواتر دا حدیث دا حدیث دو دوه ډیر راوی روایت شوهره چې تواتر درجه یې غستید و چې ما د ب چې یا محمد ان کا لا تدری یا محمد ت نه پوې چې ما اه د سو بعدک دوی بعد نوی نوی ستا سونه بعد کومی نووي نو طریک کړی ستا او یان خدي خی نو نوطرق پهدينن کې جاات کی و چې ماه دا دا خبره فرختی وکي زه به ورته و چې سکل له همڅخ له حالاک شي تبا بربات جاله په دغ او ک د پیغمبر دواله او د پیغمبر سفارش له به زمون حاجت چې پیغمبر د من خي وکړي نو بیا بهسان سه حال دا خلکو په دې وجه ما نه مونږ چې بدعتونه باندې سਖ موقف او خلک یې خلو چې په دا ورځ ما نه مونږ ته د پیغمبر د سفارښت اجتي زه مو سفارښت پیغمبرو کی لوړو ورو غنونو د وجه نه ځکه غنانه انسان پاک نه غنغه کیږي لغه د د وجه ما مونږ ته سفارښت له بحजत لرو زه مو سفارښت وکي خو مونږ ته پیغمبر خیرو کني به به سفارښت خورل خبره ده ودغه خیرونه زنبش کو د پاره په پا بدعتونه باندې سਖ موقف او خپل پکار دي او بیدات صح من کول په کار د خپل علاقو کې په خپل ځایونو کې ځکه چې تم بیدات کې تم په کې ګيري بلکې کته بیدات نه کې او سامک بیدات کې یو ته پیغلې بیان ته ګيري الفائل و ساکتو تو سویان کې د غلطکار او چوپاتګدون کې په غلط کار د دوړه برابر دي زمون فکوې الفائل و ساکتو کون کې د غلطکار او چوپاتګدون کې په غلط کار منسویان برابر دي دوړه او عادیس مونږ ویلو چې نبی اسلام کوم ته با کړ د دی دیو چاغه د ترګي باندې کې او تونه څوک نو چې غلط کار نه منې کړه ما دا کار کړه غټانونه یې کړه کولی غټانونه ګنا داوه چې هغه وته قتل او ما شومان یې منې کول نه چې غلط کار وکوي نو په دې وجه من الله هغه پر کوم تبا کړي دي چې دوی د سې څوک نشته چې هغه دوی منه کې غلط کار نه نو که سره نه کوي په خوله موږ داغه مخ کې بدعت کوي دغه غله پد کی دیم ګنا ګار دی پکې دیمون نه و لیکي حادثه کې راوي نبی اسلام کل اچ تاز کې بدعت کار شي او د صحابو بیزتیخ کار شي نو فعال العالم عالم باندې لازم دي علا ده پر د لزوم راځي عالم د پر لازم دي واجب دي ان یظهر المعروف دغه خپل علم اظهارو کی خپل علم اظهار څه مطلب بدعت ما یره دو کی او د صحابهو صفای بیان کی دا نه د صحابو په صفای من غلې پادشي وسړي او صحابه وو بدی بياني وي ته چې خير دي صحابه دینو صحابه ورته ایمان معیار ده خان صحابه صفائی کول لري ایمان برخه ده نو نبی اسلام ویلي چې اغه عالم د پاره لازم دي چې صحابه صفایو کی او د بدعت څخه کارشه د غردو کی بل حدیث چې را دي نبی اسلام فرمایي و چې یو بدعت په کوم علاقې کې شروع شي دا یو بدعت ده وجنه یو سنت د پیغمبر علی ختم شي دند نبی اسلام ود دې می سره بده شي ډیر کمه دغه تلويختی دا کنه یا د درې می خیراتونه دي یا د پنځلسمی جمعې شپې دی دا د خیراتونه دي کنه د پیغمه اسلام سنت شي دي خیرات نه کول د پیغمبر سنت دي درې ورځې پورې غم کې درې ورځې کې بینه نه ته فاتحه خلی غم بکې درې ورځې بعد غم مشته پدی وجمه د نبی اسلام د نبی اسلام د کور غړې د نبی اسلام خزه د ابو سفيان رضی الله عنه او رضی الله عنه دا غنوم دی د ابو رضی الله عنه لور ده کله چې د ابو سفيان رضی الله عنه وفات شوه دی دغه امه حبیبه د نبی اسلام خزي د نبی اسلام کورواله زموږ مور او المؤمنین هرې په تلورانه ورځ باندې کم هغه وختل ګمنځه رغختله سره کمڅېکو سترګي تورې کړلې څنګه یې وکوه دنا چې مې کپونه مې کپونه خو څنګه یې ویل باندې پکې جامې واغوستلې او ده یو وفر مایل خدادار ما زکه وکو چې خلکو د زدا شوک ما خلکو د زدا وخایما چې په څورم ورځ باندې غم نشته پیغمبر اسلام دا مونږ ته وی چې په څورم ورځ بغم نکې زمو پلان مرشه وي لري خو په څورم ورځ باندې دا رامه اومله هم څنګه هغه می موکړو کم سي می موکړلاو څنګه هغه می ما باندې غم نور ختم شې دا هغهږي غم وي خو ظاهر بز نور غم نه زنه دلته په تعلق یو اختراضی او ال وادنه کو وی چې اوس پر تاریخ تخته نه د وته د بابا شریف تاریخ ته وځي اول خوښه د بلار شریف می په تاریخ تخته خدا خز د مړو کوم نه نو به به وره دا خبره د دون سخت نه د په دې خبرو کې او دومره وي أغنه د پکار دا جاهل سړي دا, دا بیا وقال او ايده یو چلنت مسننارو هرګز به ونرسي کې موږ تاور الا ايامه محدوده مگر یو څورې د شمیر اوس جوابونه تا ګوره الا ايامه محدوده مگر یو څورې د شمیر کول ورته وای پیغمبره ات تخستو ات تخستمن تاسو اند الله دوه ماني کوخه ايني ولې تاسو اند الله د الله سره واهدا تاسو الله سر کوم وعده کړی دا تاسو الله کوم کتاب کې ویلي چې تاسو بچنه تاسو بخامه غزا جنت لا او جهنم ته بنځي تاسو نو اننکم خطر اورې ځانله یا تاسو الله کوم خطر علي ګلنه په چا په خلیصه سره لوس کړی چې تاسو هرڅه کوي کوي تاسو به جهنم ته نځي دایو مانا دوه که کداغه سی وعده تاسو سره لا کړی وی نو فلن يخلف الله عهده او هرگز الله خلاف نکید خپل واده نو بیا خو سیده خپل واده وخی رمیدان ته کوي چې کوم چې تاسو ته لا وی دي کوم چې الله تاسو سره وعده کړی دا هغه وعده نه میدان ته کوي سیده الله خپل واده خلاف نکوي کله وعده کړی تاسو جرح تکوي کوي او جہنم ته ونځي جوه معنا کول ورته وایا اتخصتم ایا اغس تاسو ان ایا نیولتاسو اوله مانه کی ایا اغست تاسو د الله نه عہدن واده او دویمانه اتخصتم ایا نیولتاسو اند الله الله سره لوز د ابدیت عہدن لوز د ابدیت څه مطلب تاسو توحید منلې معافي کو په توحید مانیدا الله او قران کې په خونی کتابونو کې ویل دي چې صحیح عقیدې والے سره معاف ته او د عمل به یا الګ سزاویر کې او چموده جهنم کې او یا کېدې چې الله په خپل رحمت منی د الله په تر بار کې خو غوښنشته لیکن اصل بخنه پاکي دی بنیاد باندې دا صحیح د صحیح ایمان په بنیاد باندې دا او عمل کچا خکړو نوخه پخه درجی به الله خير کې په جنت کې او کچا عمل کمزور کړو دنیا خو به جحرم توليږي چې مودیده پاره هغه الله خو خل چر رقم ټیم ورته کیږي او یا کې دي چې شو کی سفارش وکي او معاف شي هغه د انسان خپل بخت او نصیب دی په شو نو اتخستم اینیولی تاسو اند الله الله سره عہدن لوځ ابدیت تاسو توهین منله ما مافي ما خو په توحید ده مافي خو په ایمان ده تاسو ایمان صحیح ده تاسو یو جنګار سره کوم والله بخي وکړو ته ایمانم صحیح وي او د ایمان د وجه ماویرځ د بسړه جہانم جہانن تنبوزما او جنت لبه زم او فلن يخلف الله احد او هرگز خلاف نکړي الله د خپل وادي نو بیا خو الله سبحانه و تعالی چا چې ایمان صحیح واغو الله خامخ جنت لبی او د عمل مامله خدای الله سره ده هغه مو حساب کتاب کوي دا یو جواب دویم جواب ام تقولونا يا ويه تاسو عل الله فلما ما غت لا تعلمون تاسو پنه پوي گئے دا زمو واسې ده کنه ټوللا وګوره زکا دی گروپ کی شور جوڑی کتوزی سکن اوزی ام تاکولونا یا وائی تاسو علی اللہ پا اللہ بانی ما غصلا تعالی من تاسو پینا پیو یا خود روغوی زان نوی چه مونگ خو جنتیانیو زان نوی چه مونگ خو با اللہ چه مونگ عرصا کمونگ با اللہ بخی لکا مخ کیو گو رہے آیتان برسولی اولاس امداغ اصولی بکرا امدی اولاسی پاراکی یو سر و کاو او و دا یو د پرون منږدایت را ډی و او و دا او دا نصاره چې لیت خول جنتته هرګېز بلار نه شي جنت له الله مګ منه هغهڅوک قان نهود نه چېغ ی دی او نصاره اوغ نصرانې دا نووي چې اصل د جنتله تک اصلغ چې دا وجه غ ایمان دی داسې نووي بلک نه چېوک یو یهوده پهمه ه به جنت لي او څوک چې س د په به جنت لځي تل کا مانیوم دا بيدلیل خبر د دوی دی دا دروغ دی د دوی کول ورته وهاتو برهان کوم راوړ خپل دلیل کوم ځکه الله وی دی يهودي به ژوند سره مې بزي جنت لا ان کوم تم شاهدکین کچره تاسو لريختنی امدار کننیو سړی وی چې بس مسلمان په نو مسلمان په جنت لسی دا خبره غلطه ده بلکې هغه مسلمان په جنت لسی لغه ایمان سري او د ایمان تقاضا ده دا جغاد الله په کتاب ایمان راوړي د الله په پیغمبر ایمان راوړي په خوانو پیغمبرانو په خوانو کتابونو ایمان راوړي او غنور اصول چکم دي هم تاسو کولونه يا وايي تاسو عل الله په الله باندې ما غته لا تعلمو چې تاسو په نه پويږئ بل جواب بلا دا بلا د سټه کې ده چې دینه مخ کې کنن نفي وي نو بلاي مثبت کوي او که مخ کې مثبت وي نو بلاي کوي مخ کې چېره ده کنه چې موږ جهنم تنزو نفي ده وی خبره په د شي نه فیده چې موږ جهاننن ته نزو ورته بنزو دا بلاد اغه وس مد دا خبره مثبتې چې بلاله بشکه زيبه بلاله زيبه د کی چک نشته ده بشکه جهانم تبزي من هغه ته اوس قانون ذکر کوي چې ته په دې جهانم لا بلاله بشکه داسنه ټول روان دي او زی اواز یې سینه د کسانه اواز شي زی د اواز نه بلا بیشتہ کذیب جہانمتا مناؤسو کسابس سیعتن چویکو ویکڑلہ گناہ سیعا مطلب گناہ اولوی گناہ چی داکھا شرک دے آواز میں سیعی دیکھا نا پا دی گروپ کی ایسو کو میسیجو کہیں ترکے کلیشی موت آدھا سیعی نا آواز بان بان کئی گا چالی کل سیعی نا دیکھا نا نت سیعی نا دیکھا دی نه وګورېل ور ته ووا خص هم داس جوابونه د خبرې چې دو چې مونږ به جانم تنو او هغې خبرې دوابونه دي کل ورته ووایه اتخص دو معې من کوو اتخصتون آیا غې تاسو انندله دله څخه اهدن واده مقالله سره ووادههغستې الله کوم کتاب کېتهویللي چې یودیان چ کوي اوغو به جانم تني یا ایساان چر کوي غ به جنم تني یا نن ننسبه مسلمان ته ل چې مسلمان چې په نو مسلمانې جګار ته کې ځانم ته بنځي او داغه سي وعده تاسو روي مفلن يخلف الله عهده هرگز خلاف نکي الله د واديخ پهل نو بیا خو سید الله خپل وعده, وعده پوره کی الله خپل وعده خلاف نکي تاسو به ځانم نه بچي او دمانه کل ورته وات اتخصتم آیا ولي تاسو اند الله د الله سره اهدن لوز د ابدیت تاسو د الله بندگی کړی تاسو د الله بندگی منلې او بو د ربکو مثلا منلې د چتاسو بيغه ملګي چې مونږ جهنم تنزو مونږ جنت لزو جهنم نه خواغه بشته چې د ایمان صحیح وي چې ایمانم صحیح نه ده نو تاسو دونه ډاډه وي چې مونږ به اغلا جنت لا فلن تاسو توحید منلې وي او بو د ربکو مثلا منلې وي فلن يخلف الله عهده او هرګس خلاف نه کوي الله د خپل وادي نو بيغه سيد الله او توحید پرست څومره توحید پرست چدي موحدین چې دا قبل لا ځه جنت لا جهنم نه به وساتي دویم جواب انت تقولون يا وایه تاسو عل الله فلام نه ما غصه لا تعلم تاسو په نه پیا خو ځان نه لګيای ځان نه بس په ټک باندې هغه ارزوګان دي الا امانیه هغه ارزوګان مخکثیر شوک نه ایت نمبر اتاویا کې فلا علمون الكتاب الا امانیه نه پویږي په کتاب باندې موږ ارزوګان دي ارزو بس چې من کار لا اله چا لا اله الا الله ویلی ابو جنت لذی دای و ارزو ده یعنی دا حدیثه ان نیمه تو کلیه هغه ست زان لبس یو یو یو سبب ګرځول چې زوخ به جنت یم مونږ کوابه جنتی حج کوا کار پکال جنتی دی مطلب خدا نه دا حدیث مطلب چا لا اله الا الله وی هغه جنتی بلکه پورا حدیث ده ده چې من قال لا اله الا الله مستيقنا به قلبه بل زګه دا حدیث تشریحه مکمله لا اله <سؤال> الا الله چاو ویلا او په دې کې دغه تصدیق او توحید صحیح منلو او دخل الجنه غربه جنت نزی دارنګ فحلل حلاله او حرم حرمه حافظ بارک راضی چا چې فسکړې د قران ویرا حافظ صاحب قران دا بلس کسان څنګه جنت لبوزي او د خپلوم څول کسان باندې سر نورن بوزي نو ویخه دغه حدیث ده دغه حدیث کې مخکې راضي نبی اسلام فرمایي چې چې من حلل حلاله او حرم چاچې د قران حلال حلال منل او حرام حرام منل اغه حافظ اغه بجنت لذی اوزان سبلس کسان بوزي د حافظان په دې پوې کې کومه چې حلال او حرام دي دغه تش هغه د الفاظ او رټه ده چا ویل ده په خو خو دغه رقم حفظ نو په د صحابه وي نو حضرت عبد ابن عمر رضي الله عنه په سو سکالو کې اتو کالو کې صرف سوره بقرہ حفظ کړی ده د کړه ده مکمله نو حضرت عمر رضي الله عنه خیرات او خوشالینه ځي زما صرف په بكاره خا درې سي پارې صورت صرف صرف بكاره په اتو کالو کې فسکړه اتو کالو کې ملته قرآن ټول په اتو کالو کې نه نه فسکړي د اغه تفسیر کوم صحابي وي موږ ته آیات ذکرو خو مازه په اخلاص پړه اغه مال عمل کوو به مخکې تهونه ذکرول مخکې مطلب د زیناو چرټا به صرف د الفاظو وښوي دا پورا آیت نه خبر کو ځان ممخه پوی کو په آیت معنی نه ایلم ممخه سید آیت بارکه حاصل کو به مغایفس کو الفاظ به مخکبل آیت لوا وخت وینځي به مونږه د عمر زیران هوې چې ما په 200 کالو کې رسول بکرایې فسکړې ده زمازوي زمانه زمان خوشو شاته 200 کالو کې فسکړې ده زکه خوشاله و څه بوشو... ارزوګانی دي بس او دروغ وې چې مونږه جنت لزو 400 ارڅ کو مونږ کو سر غټه ګیره پریخي غټه کال په کال بحاج نزی عمرې لبزی حرام بداخوري نا روا دا خورې و پوه شو او به چې موږ جنت لزو د ګزنبله کو کیو کو د کنه حاجیاں صاحباندی غټ غټ ګډی ګری پرې خني مون خپل زو وخت کوي جام سره مونږ کوي لیکن کوو وره حرام دا خورې دوکان بینو دوکان کې به حرام, خو... حرام خور حرام بمدا کوي دا نه ټوله زیات پر رسم عبادت منولاړم دغې دا, دا خو زمونږ رسم دي دا خو زمونږ غټه ریواځه دا مونږ څنګه پریدو او ایو حاجې شه غټ غټ دا مونږ ته نه پریدو د خپل رسم دا ته لویختې دا کلیزه څنګه پریدو مونږ دا رسم ته خراب دی د هغه دي خو جنت نشته لې چې په دغه په دغه حال مرشي وه ام تاسو وای تاسو عل الله په الله باندې ما غا څلا تاسو په نه پويګي ځان خبرې کوي ځان ارزوګاني دی په دغه جنت د بل جواب بلا بشک ازي په جهنم ته بل د سې لفظ دی چې دینه مخکې کوم خبر وي په نفي کې او دا بلا هغه خبره مثبتي او که نه مخک خبره مثبت وینودا بلاده لفظ ده چې دا خپل هرست خبره این خپل شاته خبره چې دا اغه نفی کوي دلته مخکی نفی تیرا شونل نفی تشه وا چې من بجهahanam تنزو نفی ک ولا ده جہرم ده تگنه چې من منجو جہانم تا اورلا دا اوس اغه خبره مضبوطه ای چې بلا به شک زیبو جہانم تا قانون ذکر کئ قاعده ذکر کئ چې بلا به شک زیبو جہانم تا من هاغه کاسب سیئاتنه چې وېکړو بد ګنا سیئات ګنا او په ګناې کلوې ګنا شرک ده دلته سیئاتنه اکثر مپسرونو معنا غست شرک ځکه مخکې وې چې فولایک اصحاب النارون فيها خالدون دا جهنميانه دې به جهنم کې به همیشې او ګنا د وژنې خجانه کې به همیشه نه وي ته چا چې ایمان صحیح وي او ګنا د وژنې جهنم ته لاړی او څموده به جهنم کې برته غیمان د وژنې برته جهنم ته وخامه خایو یو ورځ برازي او څنګه به بیا دغه صحیح انا مراد شرک او بدعت ته خان زکه شرک او بدعت دې ګناګانی دي چې دا هميشه د پر انسان ژوند ته غرزي نو من کسبا حغ سوق ان کسبا چې کړی وي صحیحا تن شرک واهات او راګیر شوی وي به په دې شرک باندې واهات او راګیر شو بهې خطیئته په دې باندې خطیئته په ګناخ کې واحاته اورا گیر چوبې دا سړې خطيو ته په ګناه خپل کې ګناه شيوه شرکه یعنی به شرک حالت کې مرشو نو کدا پیغمبر زویوي د جهنم ته زی بنوح علی اسلام زویره کې نام جهنم ته زی ځکه شرک په حالت کې مرشه ويرې کدا پیغمبر پلاری د جهنم ته زی ځکه ابراهيم د پیغمبر پلار ده او د شرک په حالت کې مرشه جهنم ته زی د نبي اسلام تر نه دي هغه د شرک په حالت کې مرشي وي دي هغه په جهنم ته زی من کسبه چې هغه څوبږي چې وې سیئتن شرک و احادت بی او راگیر شود اصده قطویتو پخبل گناکی یعنی شرکی و فولای کا دا خلق اصحاب الجنت دا خلق جہن... اصحاب النار دا خلق جہنمیان دی هم فیها خالدون کینکا نا سیئی خوزی گرا خوزی گی خوزی گی خوزی گی خوزی کینکا نا سیماتم اخراوڑوا و هم او دی فیها پده جہنم کے خالدون همیشہ بیئی اوزبل جواب تلورم واللزین او آغا کسان آمنو چی آمنو ایمان راوړو په تشې ما نه په او بو دو ربکم صلی باندي ان الله په عبادت کې یو منلو د یو الله عبادت کولو آمنو ایمان راوړو په پیغمبر علی السلام باندې او بیا کتابونه او بیا پیغمبران هغه ټول د ایمان تکازي چي دي اغه پس بیا مخ کې ز والذین واکسن آمنو د تمنه توحید یادوخه چې آمنو نه مراد توحید د زکه دا مساله توحید روانه ده مخ کې په آیت کې مساله روانه چې او بو دو ربکم خپل رب په عبادت کې یو مني توحید منې مطلب پښتلکه د دې ته منځکه امنوت اشاره کوي توحید له والذین واکسان امنو چې ایمان راوړ په تو د الله په یوه دیمانه دی اش... او الله عبادت وکړو و عامل اوشیر نه ځنو ساتلو و عامل او صالحات اومل وکنه نیک. نیک عمل هغه عمل د پیغمبر نه ثابت وي غنیک دی هر هغه عمل چې صحابه کرامو نه ثابت وي غنیک عمل دی عامل الصالحات عمل کین یک ولایقه داخلك اصحاب ال... اصحاب الجنه داخل قانون اثر کې دی که درکه ایمان وي او عمل نیک کړی وي کدا يهودي وي کدا نصراني وي کدا مسلمان وي کدا هر کام ولای را راوړوي د ایمان ټولې تکازې پوره کړی وي پالای ایمان وي په پیغمبر ایمان وي په خوانو پیغمبرانو ایمان خوانو کتابونو ایمان وي په قران ایمان وي په تقدیرمان ایمان وي فرښتوبانه د ټول شینو مانه چې ایمان وي کدا هر څوک د هر دنه د به جنت لزی شو دا اصل ده دا, دا بس او نیک عملي کړی چې د قران نیک عمل ثابت دي د پیغمبرانه عمل ثابت دي صحابهونه نیک عمل ثابت دي دغه عمل صالح ته دو جنت دي ځخان اولايک داخلك اصحاب الجنت دا جهنم دا اصحاب الجنه جنتيان دي هم دوی په فيها په جنت کې خالدون همیشوي ګوره په دې کې یو فرق ګوري دغه د شرک په آیت کې آیت نمبر یو اتیا کې الله وی چې کده شرک بیان شروع کړي فا... الله وی فوولایک اصحاب النار پس داخلك جهنم یان دي او د مؤمنانو په بیان کې وی چې اولایکا داخلك یعنی التیفيره دا ورده په اولایکا باندې عدل ته په لکه مانی فینا دراوړی داولې دا ځکه چې د غفي حرف چې کوم دی دا د حرف دی چې خپل له مخکې کومه کلمه ده خپل له اوروست د لپاره سبب جوړیږي دا فیت سيو حرف دی چې لفین له مخکې کوم کلام شوی کوم خبره شوی وي د بعد بات کوم خبره شوی وي دا مخکې خبره دی بعد ولې خبر د لپاره سبب دی یی دا فې د مخکې روز د لپاره یو پول نه دسی دسیو اے او چې دافینی نو کلام مخک خبر او وروسته خبر سره جدا جدا وي اشاره تشې دکې اشارت دی تکې چې دغه د شرک په بیان کې الله وی چا چې شرک وکړو د شرک په حالت کې مړ شو نو فو لایکا پس دغه خلک چې دغه شرک په حالت کې مړ شو دا او یاندي ادمومین یارف بیان کوي چې چا چې ایمان راړو عمل نیکو کو اولایکا الته د جنت سبب ایمان عمل صالح نه ذکر کړي لیکن د جہنم سبب شرک بیان کړه ګنا ګنا ګورا د جہنم د پاره سبب څه شره شرک د جہنم د پاره سبب څه شره بدعت د جہنم د پاره سبب شرک او بدعت ځکه په لفظ میں کی راوړو چې فو الایکا سوچ شرکای بدعت کئ په دې حالت کې مر شو نو فو الایکا داخله جہنم یاندي چې شرکو کو بدعت وکړو داخله جہنم یاندي لیکن اج تد ایمان پایت کې ارامنس کې پولي را نوړو دغه ته چې جنت د لپاره ایمان او عمل صالح ضروري اغنه دي خان یو سړی په خپل ایمان باندې او پخپل خپل عمل باندې جنت ته نشی تلل په ایمان باندې او عمل باندې صرف جهنم نه خلاصې دي شي د د پیغمبرم حدیث ته نبیستان فرمایي وي چې په خپل عمل باندې څوکم جهنم ته او جهنم ته نشی تلل صحابه او فرمایيار اوسه ته نشی په عمل باندې څنګه په مزمنه راوونه زکه نظر نو صاحب کرامو فرمایچاره سو تم نشئله په خپل عمل مانی جنطلا نبي استمو دوفر مزمن شتله پیغمبر نو ټوک لوی وی پیغمبر وی چې په عمل مانی شتله جنطلا ګوره دا ایمان او عمل چره دا صرف انسان ته جہاننه بچ کوي ښا زګه ګوره موږ الله دومره نعمتونه دي دومره نعمتونه دي وانت اوذو نعمت الله لا تهسو لا تهسوها کچره تا ته سو دا لانی نعمتونه کوشمرلو شروع شي ته دا لانی نعمتونه نششمیرله کوشې نو منګ دا ایمان چ راوړو د عمل نیکو دا د غنیمتونو یو کې سم تابيداري د د غنیمتونو په بدلکې چې الله موږونو نعمت کړي دي الله موږونو نعمتونه او احسانات رامني کړي دي دا غي په بدلکې دا موږ دلت تابيداري کوو نیک عمل کوو ایمان راوړو جنته موږ د الله په فضل زخان جنته موږ د الله په رحماني تو خوښوي جنته ځکه موږ عمل تونه دین چم جنته لاړو جنت په الله فضل او فضل باندې به ستام چې زم جنت نشم په عمل باندې کسر د عمل خبر راشي بلکې جنت د الله په فضل او د الله په رحم لويږي مونږ ایمان راوړو عمل هم نیک کوکړو په دې ایمان راوړو او په نیک عمل سره الله راضا شي کرضان شي غزا شي کنه ځکه موږ د الله تابعدار یو کړل د الله حکم او منل او الله په خپل رضا په بدل کې جنت راکې ولذین واکسان امنو ایمان راوړو عامل صالحات عمل وکونکې اولایکا دا خلک اصحاب جنتې جنتیاندي ففیا خالدون دوی په د جنت کې هم میشه دا تریزه پو دویم کتابو په دویم خطاب کې درې پهلی تی دخواو یودوي او چور پرې تیې د مووجود یودوي و کاو اوای جاده جهنامیان چې لنته مسن نرو هرې زه او به نرسې کږ ږ الا الله ام مگر یو څه چې د شمیر کلل ورته وای اتخصو منندله آیاغې تاسو د الله څخه اه د نو مقالالان مواده غستې وی چېرته دفللا یو خللیفله هرګې خلاف نه کوله د خپلی واده دویه کلل ورته وواته خصو منندله نیولې تاسو اندر د الله سره نهلووز د بد یا ته تووی د منلی د به دوربه کو مسله منلی ده چې دې ډړه و چېمون به نت لو جنم ته بځو نو کچیر د تووی د منله وي ایمان هم را وړی او د ایمان د په بون به نه ډړه چې زه به د جهننم تن دایمان دراوو پو وجه مان ته داډه یزبه جہانن ته نزمہ بیا خو صحیح ده فلا یخلف الا وحده هرگز خلاف نکړي الله د خپل واده نو الله خود غواده کړی ده چې دایمان صحیح و به جنت لذی نو الله د غواده خلاف بنکې عام د کولونا یا وای تاسو عل الله په الله باندې ماغه څه لا تعلمون تاسو په نه پويږي زاند لګی ای لوی زاند خبرې کو چې موږ جنت ارزو غانې دې تاسو بلا به شکه زی په ته من هغه سو چې وی کړو صحیحتن شرک واحدت او را ګیر شو به دا سړی خیت هو پهونه خپله کې په خپل کې باغ حالت ممر شو نو فلا کا نو دا پس دغه خلک دغه شرک ما چې شو یا بدهتی مر شو ف اولایکه پس دغه خلک صحابون نارې دا شرک او ببد دا دې سبب وګوردل چې د جانم تلاړو فلای پس دا خلک اصحاب نارې ج نه میان دي دی. هم دوی بهفیه پر جانم کې خالدون همیشوی والذین واکسن امنو تی ایمان راړو و عامل الصالحات عملی وکونک چې کله ایمان راړو عملی نیکو کو الله راضا شو دې بدله کی چې کله الله راضا شي نو الله بخپل رضا غو بدله کی جنت ويرګي خپل فضل په بدله کی به جنت ويرګي وؤلاء داخل اصحاب الجنت جنت, جنت جنتیان دي هم دوی فیها په جنت کې خالدون همیشبوی